і двох поромних переправ Так недавно відірвавшись від противника знову накликали його на себе Але без тяжких оборонних боїв не можна було тримати під ударами комунікації німецько-фашистських військ Саме тому і вибрали для дислокації своїх основних сил Новослобідський ліс Цей ліс тягнеться 7-кілометровою смугою між селами Нова Слобода і Линовим, долиною Сейму. Коли в'їжджаєш до цього лісу з Нової Слободи, дорога в'ється серед зелених заростей, а потім круто здіймається на пошматовану ярами гору, де стоїть монастир, збудований колись на найвищому місці. Його з трьох сторін огинають торфовище. В ясні дні місцевість видно звідси на десятки кілометрів. Навіть станцію ворожбу визначаєш на обрії. Біля огорожі монастиря ростуть на лузі дуби у два обхвати. Далі по дорозі на Линове місцевість нищає, ліс молодший і густіший, серед дубів з'являються клени і в'язи, а біля села вже суцільні зарості ліщини і вільхи. До війни колишні монастирські будинки і величезний сад за кам'яною огорожею належали дітям. Це було гомінке дитяче містечко. Воно так і називалось – Городок. Коли ми прийшли, застали тут пустку. Подвір'я заросло травою, в руїнах кубилися змії. Зустрів нас лісник Георгій Іванович Замула, що дуже любив ліс і не розлучився з ним навіть на час лихоліття. Партизани-розвідники до цього частенько навіщали його в різних справах. У нього завжди можна було одержати потрібні дані та перебути в безпеці годину-другу. Окупанти не наважувалися заглядати в ці місця. Поширилось певно, від самого ж лісника чутка, що в монастир підземними ходами стаємних таємних лісових печер часто проникають партизани. Тут справді були підземні лабіринти, які вели до скиту, збудованого ченцями в лісовій гущавині. Нас ці ходи, звісно, мало цікавили, хоча могло бути дехто з розвідників, і пересиджував негоду в цих старовинних таємних сховищах. Більше цікавились ними дітлахи з сусідніх сіл, які хвабив сюди фруктовий сад. Від цих хлопчаків, які лазили по печерах з дерев'яними кинджалами, уявляючи з себе партизанів, Замула, не виходячи з лісу, довідувався про все, що ділось у районі. Щойно ми отабрилися у Новослобідському лісі. Один з мешканців підземних лабіринтів з'явився до нас. Бачу шасте по коренях якийсь незнайомий хлопчина років 14 Запитую, «Чого тобі? Батька побачити хочу. А ти хто такий? Іван Іванович Черняк. Що ж ти, Іван Івановичу, теж у партизани зібрався? Чого збиратися?» «Ми з Георгієм Івановичем Замулою давно тут базуємось», – образився хлопець. Статечність Івана Івановича розвеселила бійців. З того часу всіх підлітків, яких приймали в загін, почали величати тільки на ім'я та по-батькові. Самі вони називали себе теж так. Зірвавши мости на Сеймі в районі Ворожби, наші групи підривників з бойовим прикриттям пішли на залізничну магістраль під хутір Михайлівський Основні ж сили Путивльського загону залишаючись на місці відтягували на себе противника 3 липня всі села навколо Новослобіцького лісу були забиті ворожими військами Окупанти стягнули проти партизанів три полки Кільце оточення стало таким щільним, що зв'язкові послані в загони підпорядковані нашому штабові вернулися, не виконавши завдання Гітлерівці і хортисти зайняли селище, де мешкали робітники-торф'яники, стерегли всі входи-виходи. Послали ми ще кілька пар зв'язкових, та лише одній з них удалося пройти тванюкою по горлу воді-грязюці. Було ясно, що одному путивольському загону заточення не вибратись. Зробити це ми могли тільки з допомогою решти об'єднаних загонів. Але противник ту можливість врахував і виставив проти них сильні заслони. Бачимо танкетки, які курсують далеко на Височині. Вони хоч не беруть участі в бою,